الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما أولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل المشرق والمغرب یَهْدِي مَيَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اته مو شبہ په مسلده رسالت کې مسلده قبلي او چې نبی له سلام تا پدي باندې ډېر لویې مصیبت جوړ شو نبی له سلام چې کله مدینه هجرت یې کړو الله تحکو مکو چې منز بیت المقدس ته کوي نو من شو رو شو بیت المقدس ته اشپالس مېشتي منز شو بیا لاره لت په غمبرې پاک تا د مخکې نه خبردارې وررکو چې قبله به بدېږي بیت المقدس به پریښودی شي او بله ته مکول شي سره به ډیرره ل هګامه شي خاص کرد یدو بیاور سره داسې نوربا مرگری مشرکان و منافقان او مخیطا تا تاویم چطاو پریشان نشی غمجن نشی زدی پا دی خبرو بانده او دیو بیا پر پسید تحویل لقبلی قبل بدل دل, دل دیتا تحویل لقبلی وی قبل بدل دل دالهو یو او دې کې ډېر زیات نقصان د يهودیانو اندېره یاทุนه با داسې راوړی چې دا غي مپټم کېګا او دا غي اومیدا او دا دا و انتظار مکا وا کثار قسم دلیل راوړی خواوی اسلام مرګرتیا نه کوي ابیا و زوا یری چې داغه خلق د چذې ټول حق پټ کړو دا سوره مسلې چې تر اوسه بیان شوې ده یو نه سوب دونه دا ټوله دې تمه لومنه خو دې پټ کړی او چې حق حق پټینو داغي باندې د الله لعنت یا د ملائکه لعنت یو دا هغه خلق چې حق پټ کړی وي بیا په تحویل د مسله کې سږنج جګړون شي وایي کولی شي خبراروه نشي شور زوګ جوړ شي نو کې دي سهم امهنان پکې شي ځان شي وي په دې مسله کې د يهودو د لاس نه نو الله به غیله تسلی ورکې یو دا غی تعزیت به کوي دا پسمان دګانوتا چیرې به څه غواکې ګهما اغی خدا الله پلار کې شهیدان شو اغیله الله ډیر لویه مرتبه ورکړي او اغی مړه ندی دینو رو خلق وبشان او بس دنیا نه عالم برزخ ته تللی دی نو اغیله خوشاله او تنصیب شوي دی دا غیله تسلی ورکوي چې په دې کې کم خلق شيدان شي يو د دشمنانو د لاس نه دا ما سلې ډیر وګ دا کړی دا سيقولو السفهاو زرد دا قمقل او جاهلا من الناس ذ خلقنا سفها سوق دي اچمکیویچے اومن یرغبو ام ملت ابراہیما اللہ من صفح نفسح پس چده ملت ابراہیما خلافی نکا یهود دیو کئی سایان دیو کئی مشرکان دی دلتہ جمکڑا صفحا دی ما واللام عن قبلت ملتی سوشی واړول د مومنان د قبلي خپل هاغینا کانو عليه ها چوهغه تاسو کوونکی نو به تر معنا دا دغه چې حکم لا نه دراغله امخ مخکې الله پیغمبر خبر کو چې تا ته ډیر لوی هنګامه جوړیږي او ماحول بخرابيږي او قسمه قسم خبري وي پتنګ نشي او داد قرآن کریم حرزه کې دقصی تنبیحات تی چه نبیل اسلام تا مخک مخک ہوئی چه کل آغا چې ری رسخت ای که نا کتبوک تا تلیو او اپس راتن و کې کی و تا اللہ ہوئی چه تم دینی تورسی نداد ملک منافقان برا روانی او دادا با عذرنا پیش کئی مونږډ اوضر پا پاتې شو او مونږ سره ځکه نووتلی طببوک ته او خو ته و, و چې لن نو مونږه ستا د خبرورې یین نه کوو او رو نهمه پیش کو د رغ جنو غریشا چې یو شو مدیې تنیل اسلام را ورسې زن دا ډلی را روانې و من افقاو هر یو به خپل اوذر چې زه غواړم ته نیم ته نیمته لې خو ما ته ډېر تکلیف وو او تاسو زمونږ حال څه معلوم ده ادا خبرې وکړه ابي غمبر ودا او ته وی چلاته اعتذرو نن نو من الکم قد نبئنا الل من اخبارکم مونږ الله خبر کړی استادو د ټولو حالات نه خبرې مکه بس نو دا مکه څه مسله ده ټولو مفسرينو په دې اتفاق دي چې یې ویل په خپل معنا سره د مستقبله زرد چوایبه دا معنا صرف یو قفل له قفل هغه ویچ نه دا چې کله حکم راغی خلق او خلقو شور جوړ کړو نو الله ویچ سېقولوا سفهاو او سېقولوا په معنا دا قال دي دا صرف دا خبره دا دا صحیح نه دا دغه حکم رستو راځي چې فول ل وجهه کا شطر المسجد الحرام ومخه مخکی پیغمبر ته پیشن گوئی وکړه چې دا سه بکیږي هدي کډیر حکمتون دی ټول نه له حکمت پکی دا چې وګوره الله د غیبونو خبر دی چې او کار بنیش شوی او الله ته پته چې دا سه بکیږي اور اسی وشی زردہ جوای با قما قل بی وقفت ذی خلقنا تصیشوالو الالمین ان قبلتہم اللتی ذ قبل یغبل حقنا كانوا علیها جوری تمنز کو ان کیش پڑس میشت و تمنز کو او اوسته آو نہ مخالو ظالمان خورنگئی کنا وی اوسے وللا توار کلا دس ظالمان هغې خلله خو په سر پورې نه که نه دی جوابونه دي د خو ډیر غټې اعتراض دی که نه چې دومره زمانې بیت المقدس مقد تمځکوو او س پرې خودو څوک په یوګوره د قبلی بي ضتی وکړهڅوک په یګوره خپل موځې خراب کړو نه جواب اول دا, دا, دا مختصر جواب پل لایل مشرې کول مغرب ووایه پاس د لاد پارا ټول طرفو ندي کما شرق دی کم او کما غرب دی ک قبله ارد په لشی نو بس زموږه په کیسه اختیار نشتا دنیا ټوله ده لادا مونږه بنځيانیو مونږه غو حکم ته انتظار کوو چې کوم په امړی نه په باولم زموږ دی سرسکار دی چې د بیت المقدس دی دا بیت الله دی خدا اللہ اللہ و و من قضا الله په حکم پسېزو و يا خاص الله لره ټول طرفو نديک مشرق او مغرب دي او که جنوب دي او که شمال دي يهدي ما يشاء ال سراط المستقيم او هدایت کوي الله چې چوغواړي په طرف دلاري نيغي مطلب څه دی چېو مقصدي او یو د مقصد لپاره لاري نو لاره خوارنگه کې دیشی زمون لار سرسکار نشتا زمون کار د مقصد سره دی مقصد څه دی د الله بندگی کعبه تل تل ایت بیت المقدس تل ایت هرپل ای دغه سره زمون سرکار نشتا او مقصد به نپریدو چې غږ د الله بندگی ده توفیق ور کیو چې لچو غواړي په ترق د لارې دا جواب شو مختصر لمستقه ویچاسر او جزو کوئی جدا قبل آمولی پریخو دا ویقل اللہ المشرق والمغرب بس نورا تسمو آئے خوا او پاکپل پوشی چوئی دا اخو دیر پاکھ دی <تصفح> قل اللہ والمغرب دا بس آزو جوابی خوا دو ام جوابا جگورا دا اخو اللہ دیر نعمتو کو پدی امت باندې چې ټوله امتونه نه دی پارس باندې غورکل په پیغمبري غورکل داسه چاته نو ملاو شوي په کتابي غورکل داسه چاته نو نازل شوي نو په قبله باندې غورکل چې دا قبله الله عزیزه ساتلی وا ټول نعمتونه ولا پورکلو دیک دی تر صدې ښا وکذا الک اجنکم امته او ذا الله ډیر لوی کمال دی چې وی ګرزولې تاسو یو امته عادل ټول معنا کوي چا عادل تمرات دی کزه لغه تو امامان دی خلیل اخفش قطرب د لغاتو امامان هغه ومو عمران او کو نورم پس سریندی امام رازی تفسیر کاشاف چې مراد دا امه دير مور انصافداره امه ته نزه واستن مطلب څه شو چې انصافدار شه نو شو لته کو نو شو عذ على الناس چې شه په خلق باندې قبلې گواه هغه گواہی چې راکې عادلې او کې انصافي هغه زه ټولې عيبونو نپاکي دروغ پکې نهي شک او شرک او بدعت پکې نهي دا گواہی قبلي کناخه نذديي امت گواہی قبول ده چې شیطان سو غواهن په خلق باندې ويکون الرسول علیکم شهیدا اوشی پیغمبر پتاسو باندی گواہی که انکے گواہی او داخیرت تا جی بخاری کی رازی چه قیامت کی با اللہ دو امتنو نتا پوسو کی چه تاستا زوکنو راگلی نو آگی بوینا ننبیاء براگلی چه تاستا مالی گلی و اعتاسو دی امتنو تا زمہ دعوت نو پیش کړي نوح عليه السلام تبوې اړې ووې چې الله ما خو نه نیم څوکا اومت به انکار کړي نوح عليه السلام تعالی وی چې ستا غواهان شته نبی عليه السلام ویلو چپایو جاوبکم ای امه تاسوبرا واستې شه داغه تو غواهه ده پارا او تاسوب غوايو کې چاو مونږه گواہی چ دینه علي سلام په قومتا نهنم سو وکاله تبلیغ کړو زکه چې مونږه قرآن کې راغليو سورته انکبوت کې راغليو ناو ماتونه به اعتراض وکي چې اسوک دي دی, دی په مونږ څنګه گواہی کوي دي څومره رستونه غلي دي نو دي څنګه گواہی کوي نو نبی علیہ السلام راشي نو د امت صفائی به وکي چې دې زګه گواہی کوي چې تعالی یو کتاب نازل کړو او باغی کې دا هر څه بیان کړو نو دې گواہی حق ده دا غواهان دې حاضراندي نو با صحابه ستر صفائی نو د پیغمبر گواہی په امت سره ده د امهت صفائی تزکیه تسبیه دار دا اته معنا د دنیا په لحاظ سره دا چې پیغمبر دی امته قران بیان کوه اخولل د دنیا نه نبیه ته امت تر قیامت پورې د پیغمبر کاریه کاوه به یو نسل یو ته بل نسل بلته تا دا طریقه روانه وا چې ژه تاسو غواان په خلقو باندې اشیبا پیغمبر پتاه سبان دی بیان کوونکې دا دویم جوابو او دې آيات تبعران مفسرین ویلي چې دې آیت نه معلومه شوه چې دې امت اجما حجت ته امام رازی رحمت الله علیه ولې الله وې چې دا امت عادل دی د جدی په کومه خبره اجماعو کې نه به قطعي دلیلي کنه ها هغه کې وشک نی له کوم قرآن په آیات کې چې شک نی ښا د امت اجماع کړی د پدې باندې چې ما سفخین کسره کا تدی اسوته نهره کا تدی ما خام پینزر کا تدی هغه څوک شک, شک کول شي پدې اجماع شویل دا, دا سه جمعه او اخلا اخترونه واخلہ دا سه دا قران ترتیب او اخلا دا هر خبرې چې پدې باندې امه اجماع شویل دا نا قطعی دلیل کنا فهم دریم جواب الله یې پدې کې بل حکمت چې قبل می بدل کړا چې کې مخص اوافق معلوم شي دخواې نه معلومي کې په امتحان سره معلومي اوماال نقبله تلت کوتهلی نه دا بله کړېمون قبل چېتهغې تممون کوون کې الله ل نه ع مګدي دپاره چې جداکو ل نوځ معنا کې مفصرين جدايي را ولو څوک جدا کو من يتبع الرسول اسو كتابداري کي دي پیغمبر ميم مئن قلبا لاقيبهم دا غچانا چې اولي په خپل پوند باندې مزي سره دومره خلق کارشو شو واوړې دوم منافقانو پکې او غي دي يهوديان او مشرکانو شو اې دې پیغمبر خو په خپل دین کې شک ده پروت تر اوسه دې په لمنځه نو بل بل په مخوالو منافقان به ښکارا شو ميمین قلوب اولاد عقبې چې واولې دې په خپل کندبان دي مرتد شو دا معنی ميه تبع الرسول معنا الثابت على الدين من المرتد چې دا ډول به ما وإن كانت لكبيرة تن اگر کدا قبل بذلیل ډیر ګران دي الا علی الذين امکرنوا القرآن پاکسان او حدلا چا ول توفیق ورکړي هغه تیز کار نه دي اری خو بس دی ته ولال دي او په انتظار دي چلا حکم نازل وي امنګ اور پسمنډه کو عمل پکاو ودا د هغه اعتراضو یواش پرلس میشت عبادت یزان له خراب کو هغه منزنه یا بسو نللا جواب کوي چې نا اپ خپل ځای سیدی اما کان الله الی ذیا ایمانکم چرې لا تاسو نو کوي چې ځای کی برباد کیستا سو عملونه منزنه ایمان او تولیوی ځکه الله توزی دا عمل دا سی قبولو لکه ایمان ان الله بن الناس الروف الرحيم بیسکل الله فخلق دیر مهربان او رحم والدی او درهم تقاضا دار چامل ولا قبول کی د تور دیزپوری مخک مخک پیشونگو یو پیغمبرتا چې شرف فساد بکی شور زوق بکی او استاد طرف نه بدای جوابونه ایدا جوابونه نه وس حکم راضی خان او چ نبیلی اسلام له مخکې نه خبر شو نه خو بیا پریشانه او کناخه چې کله برازي واخې خوته نو خولې نه روغغه پیغمبر انتظار کې او پریشان او جوز بحو کمراشی چې قبل بدل شو او صبحو کمراشی هغه راتنو د قیامت غرات لولو مدینه کې په او جمعات کې نماز بخین پا مانزو اولادو ناری نام پا کیووو زنانم رستو اولادوو بیت المقدس تمونس که دو چه دور که تاوشو اپاسی دا دواو تانو دیکی حکم راوی چې فول لی کا شطر المسجد الحرام مخوالا ندا اللہ امتحانی کا نخواب <تصفح> نوی نبی الاسلام آي غړې تولاړو لکه دا سمندر کې پووارنه ده دیوالې ته مخو کنه نو جوړدا سراوګر زی دراوګر زی دراوګر زی نو دیبل دیوال تر راغې نو دا بدل شو چې په کمزې باندې چې زنانه ولالی وي په هغه نو درې د صفونه جوړ چپا کوم زینال نه ولالو نه پاغیزه زنانو درې د صفونه جوړ کړو دا شی راوړلې وکړه دي کې د الله حکمت سو حکمت داو چې وګورځه ما بندیانو یانو ته دي زماده حکم په انتظار دي دا که بولسو کوه یهودیان وې هغه بوي چې ورګه چې دا څلور رکاته پوروکو په مانزه کې به موږ اس موږ له خل ناراضي اړي ودا باندې خو لیکه خدایو پیغمبر او چه دقه سراؤگر زیده اواغیتا وست زو قبلتین مسجد وی دو قبلو والا مسجد او چه دن لرشی نو دوالو غالو تیم اراب جوڑ کرده سرده چه وست خویو پل منسکی ودا دیده پالا چه خلقو پیجنه چه دی کسم دو رکات دی پل شو دو دی پل شو قدنا را تقل با وجه کا فی السماعی یقینا نوینو منگا لول را لول دمخستا پا طرف دا اسمان تو پا انتظار چه حکم رازی فی السماعی نفی جهت السماعی فلنوالینکا نخامخا منگا علوتا لرا قبلتا داس قبلیتا ترضا چه تا برزاشی خوشال شفاقی ولې زکه ځدا قبلې ابراهيمي ده کنه د مشران د دین مشران د ابراهيم عليه السلام ملت بنور موازه شي ټول طریقي د ملت ابراهيمي را جمع کوي کنه چې چا شک پات نشي چې دا غنه بل ملت ته نه امرت توالینا ااول ااول فل نوال څوک دې معنا کید ویلا یتنا چمون بچا د دې مالک او ذمہ وارو ګرځو چتو بیا طول مرضی قبل تمنز که فوال لوجاکا دا حکم راغې والو مخبل شطر المسجد الحرام په طرفو د مسجد الحرام مسجد الحرام نو بیت الله نه چاپیره څومره چي چا متواف دي دي مسجد حرام وي متواف سمانه د طواف زه چې څومره چاپیره چا طواف کیږي د ټول تم مسجد حرام وي او حرام خو بیا ډیر لوي دي هغه شپښ پګمله چاپیره بیت الله داغه ته حرام مویخه او چې د چا مخ په مانزه کې دي حرام تر راغه نه وځه قبل مخ کو دا الله سانه کړه کنه زګا بیت الله یو لگا کوټه دا هغه ته په دې چې مخ راته یا مانزه کې یا بنه راته نو چې الله فر اخره واست او شطر لفظ یې کې خودو چې په طرف د مسجد حرام مطلب دا چې لدو ته ایجد نشته د با خلکو دپه اوجد هغې په طرف مخکې نو منځ کېوک م د حرام کې منځ کې نو هغې خو بهخ مخه ب الله ته ولاړی او مخه مخی که نه داګوره کبل ډیرې مختلفی بیت الله خاصکر دخواان کااب چې ده دا قبله د مسجد حرام دا او مسجد حرام قبله د مکیوالو دا مکیواله وخا مکه مسجد حرام ته مخکې کنه او مسجد حرام بیا د ټوله دنیا قبله دا د ټوله دنیا قبله دا نو حرمم قبلشوا نټولې دنیا مسجد الحرامم قبله شوه د مکیوالو خاص کعبه قبله شوه د مسجد الحراموالو چې څوک پکې مونږ کوي نټول بحیقت کې یو قبله ځکه قرآن شطر المسجد الحرام وي دا خاص د پیغمبر د پاره حکم نه وحیث ما کنتم کمزه چې تاسوم مؤمنانو په وللو جوعکم علاوه مخونو خپل په مانځکه شتره او طرف دې مسجد حرام په دې يهودانو جوابونه شروع شو نبی اسلام په دې پریشان اوه چې يهوديان هډر ظالمان خلق دی هغه خو د نمنته نپاتي د خبره او چې دا او شو چې قبله د غي پرې خو دې شو د خدایی قبله وکړ نړی بیت المقدس او بیت الله تمخوالو نشو اوس خو باغی ډیر فساد کوي او ډیر لوی شربه کوي نبی اسلام تعالی توسلیات ذکر کوي چې بس د يهودو په تمامه یا و ان الذين اوت الكتاب اويشکا گسان چو ورکړل شوی دی کتاب لا يعلمون غي خپويږي انه الحق من ربهم چداما څه لذي قبلي حق ده د رب د دا دينام دام داغي په کتابونو کې راغلي وو <تصفح> <تصفح> چې قبله به با بدليږي باغي ظالمانو راګنکاو او الله بغافل نم ما يعملون الله د دې ذکارونو نه دوی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب لتراولي تغي اهل الكتاب تابعه كل ايهن هر قسم دليل هر قسم ايه ما تتبعوا قبلتك غير استر قبلي تابعداري نه کوي چتا سراوي مرغرتياو کې بيت الله تمخوالي نه امان تبيتاوي ان قبلتهم تبوم تابعدارين کې داغيذ قبلي وما بعضو امبتاب ان قبلة بعض او دا احلی کتاب پا اخپلمین کې جدا جدا دی ندی بعض ایدی نا تابداریکون کی دا قبلی دا بعضو یہودیان بیت المقدس تا کوي او عیسائیان مشرق تا کوي چې چکم دے کی عیسی السلام پیدا شوئے ہو وی دا غزمونگا ده دا دا اخپلمین کی اختلاف دنو تا سر و سمر گرتی آو کی. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ هُوَا أَهُمْ کَ تَرَوَانْ شُوِيَ دِی پُ خواهِشَاتُ بَسِي مِن بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ پَسْ دَا غِيْ شِرَا غِيْ تَعْتَ عِلَمْ دَ قُرَانِ خِتَاب پیغمبر تا دے و مطلب تن هر امتی دے خواه هر امتی تالاوی چکتا دی یهود و تابداری اکڑا کنا دیر لوے ظلم باو کی ظلم با کی کذې مرګ تریا دی وکړه ان نن ټول پاری پس نیت تړلې الله منی کئ د خوایشات تی ګرې پس مزه الضیناتیناهومل کتابا او که سان چورکلې مونږا وی ته کتاب مخکې د قران نا یعرفونه هغه پی جنې دا پیغمبر کما یعرفونه ابناهم دا سي لګه څنګه چې پیژنې خپل زامن هغه کې وای شکی او بده کې شک نشته ها بداي سوکنوي چې غني اوی دا پیغمبر نفي جنې زکه چې هغه عجم دی او دې عربي دی نا لوي خپل کتاب نو په ذریه پیژنې او خلق توه پېشنګويې کولې عرب توه وي چدا سے پیغمبر پیدا کی او وقت یہ نزد دے دے صفتو نا بے کول تعریفو نا پیدا شو چو اس خواقی دا سے نوی اس خواقی وید آغا پیغمبر ندے وغبر عظیم اذا آغا نخی بل شانتی دی اللہ ویدہ حق پتائی کا نخوا وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنُهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّانِ یو اوردلیا پزی کې عالمان دي خامغه حق خبره پټئم اغه امرو محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله وسلم نبوت پیغمبري دا پټي ک نړی او اخپوي ال حقوم ربک حق هغه دې چې درپستانه دې فلا تکوننا من الممتरीन نتمکیګه ای انسانا ذ شکون و وجهه تسليه ذكر شو اوس امه ته ترغيب ورقي چا لا دربا نه درلوي نه امت کړي دي نه شکريو نکه چې هر امت ته الله قبلې جوړ کړی و چري کو خدا سي قبلې او تنو ميلاو شي ولکتا اوسته وتا سو الله هر چانا پودین کې ډیر کامل کړو ډیر کامیابی وکړ نو د امتونونو مخکشي چې رستو نشي دین په خدمت کې د توحید او سنت پتابداري کې یو دا ماناله ولیکل له وجاته دار امته پاره یو قبلوان هو مولیاں چ الله علاوه ان کې وګی لرا چې دې په لمخ الله ته حکم کاوه ځان نه نو جوړ کړی فاستابقุล خیرات نو دې امه ته الله خطاب کوي چې تاسو وړاندې شئ د ټولو امتو نونه تاسو الله غره امه پیدا کړی کنه تاسو له دې ټولو امتو نه بهتر احکام او بهتر ارص درکړنو دیمه معنا عامد ولي كل وجهه هو موليها د هر قوم د پاره یو مخده چې دي مخکونکو دي اغیتان مخ په لږه غاغه باندې ځان له زی غره کړی يهوديان نو ځان له عيسایانو ځانله هر چا قبله جوړ کړی دا, جو دا فسبق اللہ وی تاسو با زن نصر جوڑاوے چیزا تصویم پسې پسی با مندکاوے او خلقو خو دخپل طبیعت دین جوڑ کردے و مولیہا چسی خوخی نو آگا کئی نو اورت کئی ددی امت پا مختلفین و اہل بیدعو باندے چار چار یا عمل جوڑکڑے رہے ہیں ویدی کے سواب دے دی کی دمرہ دمرہ سواب دے پورورس کے سواب دے پامیلیاد النبی کے سواب دے دے جوڑکڑی اور پشب برات کے سواب دے زنے جوڑکڑی شب میں عراج منتے دے تہ تاوی سوہ ابو نورو ازی شپی دی ښا په دین کې نشتا پهې په خپل طبيعت باندې ځان له خوا یې کړی وی ښا دا څنګه ګوره په دې ملکي پیران پیدا شویو پیری موریدی جوړکړل الکتابیت کړی وله پیغمبر شتا بیا ځولم د پیغمبر نه کوي وله طبيعت نه دی کړی وی او لړشکانا لانیځه کی ډیر خسرلې ځان سره خزم بوزا د بیاتو ته کې اسی وی ایمان اسلام نه نصیب کیږي سړی ته ها لنګر وې جوړ کړو هغه کی بار سره لګې دو چا په لساری بوتلو چا په وره چا غړی ا چا په خپل لونه بوتلې چې دا په لنګر کې خدمت کړي توبه ولکل وجهه او مولی ها هر یوزان لدین جوڑ او داگی سی پتونه بیکول کول خلک بلل او صبح وی ویکار یو ده وو طریقه کار بدل ده وصم ویخا ویکار ده یو ده مونگاو داگی و طریقه بدل ده وصشی طریقه بدل ده استاقیده ده شرک ده او د اسلام عقیده توحید ده او تاسو نه په دې باندې له حق چې کار یو ده په طریقې کار بدل نه وایي ولی کُل ویجات هو موليها تر دې پورې مفسرین وایي چې دنیایي د انسان کاروبار نه نه عمرت اشاره کوي چې لا هر بندل او زهن جوړ کړی او یو کار یو ته محقق کړی چې هغه او آسان دی ما او ته تاгран کاری هغه ته آسان دی هغه ورکه دا کار نه دی پله کنه بیا پوسنه پويږي ها هغه هم دا کار کول شي چلسه له پیدا کړی دی حدیث کې مراغلیو چې کل میسرن لما خلقا هر بندت هغه کار رسان چې سره پیدا شوې دي څوک زرګر ده ته کولی شي زرګري مننه بابا دا هغه ته الله کار رسان کړی ہے څوک تجارت دي چې ته دا کار ته وګورته وير دا خو زمانه مکی دا سموسی بد ته هغه ته هغه کار رسان دي څوک ډېر ور دي څوک ټیلر دي هر کار هغه کار خوشاله یې اسان دي اوس کار مړوي اتوبو تناستچیر ما ته خدا کار ډیر ګران ښکاری خم تکی نه کنم دا څوک چې ټيب تناستیوږه په سونو تړایي پکې او هغه کوتي داس داسې کوي داس داسې کوي اتوبو اگر ګورئ چې یو خدای داس هغه با خط لیکلی شی او خطکی ولی کلی شی او ولی ولی کولی وجهته هو مولیها هر کا الله چاہتا اخپل کار اسان کرده ده و اللہوی دا دینکار گوار یو ده دا قیو کار ده فستا بی قل خیرات وران دی شید اللہ دین تام وران دی شید توحید او سنت تام اینما تکونو یا تبکم اللہ و جمیعا کمزے چی اعتاسو امونس کوئے اللہ وستاسو عملونا قبلیم کقبلای یوشوا ا دنیا ټول ده الله یزستا سټول عملو نراجه ما کولې شمزان ته ان الله علی کل شین قدیر بشکل الله پارسوند قادر ده دام پکې اشاره ده چې بیت اللهو سلور دی والو نذکنا نمونګه یو دیوال ته مخکو چپل سوق بل دیوال ته مخکی انداخو قبل ایوه نشوا اللہ و اینا یوه دا بس دا کوٹا نده دازه اللہ قبل جوڑا کلی دا کسته هر طرف تمخ راغنویاتی بکم اللہ و جمعیان و من حیثو خرجتا چکم طرفتا توتی دیمکی معظمین بولی وجاکا او منز کهلتا که و بیت الله تنشی را رسی دے و بسلتا منز کوا خواله مخفل په مانځ کې په طرف د مسجد الحرام و انه لالحق من ربک او دا قبل بیان بدلیږي بس کڅوکتا ته وی چې خبر ذین وبقد مخاله و خلخ بیا خبرې کوي کنه وی دې تبسم یاستې مونسکوي وای و انه لالحق من ربک ویل چې نه نه دا دې یاستو مساله نه ده دا زه عمر ده پال ده دا, دا, دا قبلنه بدلی یقینا د بیت الله حق دی او ثابت ته تر قیامته پوری د طرفه درفستانه ابو حيان وی ای ثابت الذی لا يعرض له نسخ ولا تفضیل دیکه نسخ نه رازګه او ما و من لا تعملون ندیا اللہ نا غافلا دا عمل نا چ تاسو کوی دا یو مسله چې بیت الله نابار لړشی او ارسته دې بس نبس دویم مسله د سفر ذکر کای او مینهای خرجتا او چې کوم طرف ته ووتې ته د مکینا هو اللي وجهک مدینه ته لاړې له اړو مخبل شطر المسجد الحرام دمت چې د حرا وهما کوونتون کمم ځای چې تاسو ممنانو فوللو جو کوم اړ مخونه خپل پهمانځ کې شه په طرب دديمت چې د حم ټولی شو به ختم شوي و یو په کې پاتې وه هغه دا چې په توات کې راغلی با ده چې داخریپې چې دی دې و قبلتین وی د دوه قبلو پیغمبر وګورئ د يهوديان او غک نکو ظالمانو ولي دې پټم او چې ورګه دې و وفاد شي او دوه قبلي وخن کو تهکار نه شي نو مونږ بوي چې دا آگا پیغمبر نو کنه وګوره راشه وګوره زمون تورات کراغلې دي چې دې و قبلتین او وګرهغه خو ځے وی قبل یو د دواو نشو ملهوي چې دا حکم راکنه اغه سم زړنو چاو دخه لالا یکون لناس علیکم حجت الله زکا قبل بدل کړه چې جوړ نشي د يهوديان لرا پتا سبان دی دلیل خاموش کنه نو سوال پیدا شو چې خاموش ندي وسم پکټی رشتي چې هغه پمونږ بدې ردي کوي او یداسي او کړه غسه الله وي زالمان خپري دا کنه الا الذين ظلموا منهم همګره و کسان چې ظالمان دي زه دې ان دي پدې کې ريبه فلا تخشوا تاسو مې ري کې داږي زلأن تعنوا وخشاوني الله وي زمانه يريګم يا ان الذکر شلی الله یکونا جدیدا دغه مصیبت وې یو خوا مصیبت دغه شو او بلې او تیمه پاری عطا دی بل الایذی کی دمر الوی حکومتو چې پتاسو من نعمتونه پوره کړو لې الله یکونه ولې او تیمه چې او زګزګي خلبان شي او بل زار چې پوره کم نعمت خپل علیکم پتا سو باندې ولعلکم تحتذون اور پہر آجتا سو سیدین معلوم کے سیدین دا دخوا دا قبل ابدا لے دل لوے نعمت تے ماللہ و یاوکا نا دا دمر لوے دے لکا رسالت اگر نا کام نا کما رسلنا فیکم رسولا من کم دا میں پتا سبان نعمت تمام کو لکا چی تمام کرنے میں پتا سبان بل نعمت چرا لګلې مې په تاسو کې عظیم او شان پیغمبر تاسو د جنسنا بیا غدریه قیدی بیان شوخه کما رسلنا فيكم عربي ده کنه رسولن پیغمبر من منكم بشر ده نظر وळा قیدی وصاته او کار یې څه ده یتلو علیکم آیاتنا بیانې پس سبحانه زمن غاتونه پیغمبر کار دغه <تصفيق> وکنه ویزکی کوم پاکی ته سولره کو پرو شرکنه او یعلم کوم کتاب او الحکمت او تعلیم در کیتا استاد قران او سنت چې دې کوم نور علوم د حلال و و او د حرام او د جائز او د ناجائز او د پاک او د پلیتو دا ټول پلیت کنه د زکاتونو د منځونو دا حجونو تر څومره چې مسایل دا ټول پیغمبر تعلیم را کنا که خدای دا خدا غلي دي مونږ ته او يعلمکم ما لم تکونو تعلمون او تعلیم در کې تا استاد هغه دین چې تاسو سوف مخ کې نه پوي دې نبی له سلام بې اروزي او کار داسې کو چې صحابه وته نه تاپو سکو چې حضرت دا یو ځل ګوره چې زو سار نواخلې تر ماخا مسوته نه پوري پینځواله منځونه په یو داسوکړه سوفي اوېبي د شیخ نبات ا پوس نه کوي حضرت عمر ت پوسو کې پیغمبر ته چې سو نعت ما لم تصنع قبلو نن خو دې داسې کارو کوي چې مخ کې نه وکړي قال حمذن سناته نبی علیہ السلام وی قصدن مې وکړو چې سوک داو نه وي چې په یو داسو باندې منځو نه نکیږي نه کیږي هغه دا زنه خبره چې به تر زده چې هر مانځله نه وي او تاس کای کنه بلی دا خو انسان دی عاجز دی نو یې دا مې دې ته بارو کړه نوې نوې خبره به کوله او دی به تپوس کړه نو دې سره به علم زیاتې ځک نه علم کو پته پوز دیا تي و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون چې hội تاسو دا چې تاسو پنه پوی ده کپه جبید ته وې هم دا د تعلیم ده کپه جبې او نو یو داسی او کار یو نبی اسلام چې په خیبر حمله کوله او جبریل تلی دی مخکې له صحابه وروان شو نبی نبي عليه السلام ورتوي بيدمازيګر منځب په بنو قري زكی کو دیو مچ په لارې باندې څلو نو ډیرو صحابه په لارې منځ کوي نمازګر منځ په لارې وکاو حدیث کې راځي چې نبی عليه السلام هغه غو نه کو چې دا عمل یو کړو ما تویل یو دا میر خبره نه مننه نا خاموش یو ولم يعنفهم دا تعلیم دیتا چې پیغمبر په سنتو کې دا پابندی نشته ده هغه کې سختی نشته دی هغه دین وسیع پرې دی ده چې ټیک دا به تر داوا او چې ووکنو ټیک دا وخت دی مونږ کیږي وګوره دین ډیر آسان کړي خو مونږه ګران کړي ځان تکنه چې څوک معمولی ګون تزانو غري هو مونږه ونښو یا خدای تو د دې مصیبت نو ساتي ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون زمونږ کتابونه زفیق لکی هدايا چې تاسو باندې ویل شي بیا نه فل نشته تر نور تر پورې نو جاوې چې دلیل سده دلیل نبی علیہ السلام خن نو دلیل دا د کنه چنې دی کلی دا نه کول زمونږه لپاره دلیل دی دا غ قولوم دلیل دی دا غ فعلوم دلیل دی دا غ ترکوم دلیل دی چا یو کار نه کوي بس دا زمونږه لپاره دلیل شي چې نبی کو دې په ځانو باور وي او یی تاسو وایئ چې سنت نورسته دوا نو چا کړ پیغمبر کله وی دی چې ما کوي او اعقل پا پوزا خوالا لده کنه تا خو نیخ خوار دا پیغمبر دا دین نکنه خان تا صرف دغتا سنتوه چه اوویلی چه مکاوه نا نا پا قرآن پویگه نا پا حدیث پویگه دا دا اغی دلیلو نا اغی نا پا هدایه پویگه اغی که سمر دا ترک د نبی الاسلام زمونگ دا پار دلیل لی چه نبیه کو نعمتو نا فزکورونی مع یاد اذکوروکم ز تاسو یاد کوم فزکورونی یاد کېمال لره پ بعدت سره اذکوکم زامیت کمم پهنیمت سره فکورونی یاد کېمال لره د دنیا کې نه زب یاد کوم کې فذكرونی یات کمال را په خوشالۍ کې اذکرکم زبامیات کم په سخته کې هغه کې بیا یادول تاجت نی الله یبس چې په وخت زیات کړې مکن بیا پیغام شاع فذكرونی یات کمال رذلت کې په جمعاتونو کې نو زبامیات کما د فرشتو سره پاسمانونو اسمانونو کې واشکرولی او زموږه زنه مت شکر ادا کړم ولا تکفورون شکریا زده الله وی انکار مکه وا به شي دی, دی وه انکار مکه وا چې دا کار ما ته غران دی او زه د انش هم کولیو زه را سمري وایم نه زه انش دا مصیبت تا کې کتنا کاره ده کنه الله وی زموږه شکریا چې زموږه د حکم نه انکار مکه وا ولا تکفورون نعمتو ن ذکر شو تردیدې پوری پدی مسلدی قبلی کی ډیر شورز واغراغلو او ډیر پاک شي ځان شوو نو الله د هغه په اسمان ده غانو ته تصلی ورکي او وي چې باغی په مغم جن کېږي شکر نوباسه چې پدا سلار کې لړل چی پا دیلار دا دیلار تقازا ارمان انبیاو کرده یا ایوالذین آمن استعینو بی صبر و صلح ایمان وعلو امداد غوانه دا الله نام پا صبر و پمانزه سرم اللہ تا وسیل پیش که پا وسیل صدی اعمال صالحہ <سؤال> امداد بغوانه دا اللہ <سؤال> نام پا صبر و لبو کله په باند باندې سختې مصیبتي مرضي حادثي نوای بچنا لله وانا الیه راجعون اگر کله مصیبتي دانه چې تا باندې دي دا سه راضي چې وس مرګ دی یوبلې دي نه نه نبی اسلام هغه وخت کې ویلو چې دیو ملشوا نو صحابه ووي چې دی وخت کې بوم وایو انا لله وانا نبی صلی الله دا مصیبت نه چمن انسان ترسی د پدی کې بوم وای او چې خوشالی نو وصله شکریا ځکه الله ته پمانځودریږي د شکرید پر برکاتو کې دادو مؤمنانو اعمال صالحه دي ښا پدی باندې چې هرڅ سم سخت راضی نو صبر بکئی صبر کیم سواله تشتا جنبی الاسلام باندې بسختارالینو با دره اله الصلاهتی ضربه په مانزور دی دو الله به خیر کو خو زمون یقین نین نو کسو کراته و یوم چی او د سوکا ا دوره او خیر وشي خدای به دروغ کی خان دا به خدای دروغ کی هغه مر نه ده د دیو سوک صبر ی یقینا کذ صبر کو په مانزور دی نو الله وا خبر دروغ کی خان ان الله مع الصابرين وشکه الله مرګ ریز صبر ناکو دې ولا تقولو لمن يقتلوا في سبيل الله اموات امواه په حق دا وچاکې چې قتل کړې شو ز الله په لار کې د دشمن د لاس نه نو امواتون چې امواتن چې هم امواتن بل احیان بلکې دي ترو تازدي دینه دی غور کېږي د دې وزن تزمک اسنشي ویلې ان دې سبل سشي او خاله راتلی شي بدنونه ترو تازدي چې څنګه په کوم روز باندې ملږي چې قیامت کې پاسې نو قصوتی وینه اساسیو ترو تازبوي بی اذوینه نبیدو مشک انبرو بوینزي نه جوون دغه د ک سر ت نور جوون سک که نه چې تا سره خبری و کې دا او رازیی دلته چې احیا بهیل ار د بعد دک جو د ترو تازهه معناغ چې سرهلی عمران کې بر شي چې بل احیاو د ربم هغی خپل رب سره جووندي دي او کولوور کولی شي زپور کولی شي ډیر په خوشالو کې دي غریب وسه جانایما هغه تاسو به ارمان کوي دی رضيراله نو خوي چې دا خوشحالي او ته حاصل شي او دی دی چې په خوب کې وی نی او یما ته وی چې کله راځي توبه توبه ذیبان نبیاسو مر سختي یما ته आवाज کړه نو شکر نو باسي دی د مرگ نه یریږي بلح یاون بلکې اږي ژوند دي د خپل رب سره نو چې ژوند دي نو لور شواله او ملاقات ور سره وکړو او خبرې مبرې سوالونه نه ولکې لا تشعورون تاسو پويګین نه الله وینو څه شي سره خبرې کوي ته چې نه نو شعور در کې نشتا موږ وره قران مونږ معنا کوي چې سو کوم رشو دغه په حق کې باس م کوي بس د خلق ب بخت دا چې جوونې پریخنو په مړو پسې شوي دیڅوک پې غمبر پهې شوي دی او وی په ق کې جواندې دی نو اراې باسه اوته خوډیر کار پاتې دی بیا چې جوې خوامونځونه کوي حاجونه کوې ونه کوې دعوت چلی نو چې جوې دی نو لی نه کو داسې دی سری جو ابنیشته ا نه به تعویلات کي نوی راډیو دا ژوند دی دا ژوند دی د دیني رازنا الله وی ولا کې لا تشعرون تاسو نه پويګي چې کله الله مون ته وی چې تاسو نه پويګي مګي کې مون حرام شو چې باغي کې باسکوخه په دې سره ګناګاریږي غوري چې تلګيای چې څنګه ژوند دي روح یې دلته کې بل ځای دی او د روح تعلق د بدن سره شته او کنيشته وخدا ته وګور ځان مګوننګار و تاسو خدای خبره نه مانی چې غوي ته نه پويږه ته زه زالیمان پدہ ولا نبلو وانکم بشایئ مین الخافی خام خزمې بخو پتا سبان دی په یوه شی سره چې یرازه د دشمن ولجوع او لږه ذاق قد صالیبرازی مین گئی برازی او نقص من امواله دی مالونو کې به نقصانونو راضي کاروبارونو باندې به با ډېر سر سرپریو دي ته نګوره څوک یو پله راسوګ بل پله لاړو الکه صبر کوی خدای ارزښت دې پغبان دې اتمات کوی پریشاني مکوی ونقص منل من اموال قران ویلی چې کاروبار کې به کمې راضي استابه غپخانی موسم یا دیګی غصبنی ګوره چې هغه چرګان باندې ولټه راولو تول مر بده غصي د ډیره شوکریا ای کم د معلو نو پهې د نف او د می او د امادن په ټولو کې مونږ ته حکم صدي او ب ش سوابین الله ص بهې ته کو شي وک ب سواب ته به دا وکې چې کلي ته وړ شي او خطی به در باګه شي مچلته کې پریشان شي نو بیا و دلت راشه نو صبر ولې نه کوي کلی کې مخ دلته همشته نو بس ټولمر به ته موړ او خورا کوه صبر به کمې او دا خو دنیا ده د امتحان ځای دی الله وی زه صبر ناکه تا صبر ناکه هغه کسان دي زہ صحابتم مصیبت چکل ورسې دي ته مصیبتو فورا وې ان لله وانا الیه راجعون موږ دلته په اختیار کیږو په خپل ځان کې اختیار نشтам او موږ تواپس واپس کیږو زموږه عقیده توحید شته نو نور څه ضرورت دی زموږه عقیده قیامت شته چې د چا سره هیڅ ناغباوم پریشان نشي یو دامن دو دی دویم داوی چې موږ خپل جون قیمت پوره کړی وله اناللہ بس پل په لره پیځندلې دنو وینا اله راجعون په دې خوشاله یو چې قیامت کې با الله ته پېښ کیږو د دنیا او ظالم تنه چې غره مونږه وینې سکي نا اله راجعون دې رعدل او منصف او دې رحیم او کریم دې نو په دې ډیر خوشاله یو څو وینا اله راجع ولای کالم صلوات من ربیم داګه صبرناک خلق چي دي په دې باندې برکتونه دي د خپل ربنا د موحدین کار اریو برکتی ښا دا خلق راشي کینی وسره یره تاسو راوړو غم نشته ښا ته خدا سکه شاره اول څه چې لخر دي التوحید ما کېو شو کیږي وکنه دا خو دا لا دنیا ده پای زینې کې کی بدماکی کیږي کی او وازه کې بخاتې ایه زہ ټول څو ګره په دې پریشانې ته لبن یا قیدو ساته مضبوطه نو که دماکاو شو نو مو په حق کې دماکا ندا ارکار بیا استاد پر رحمت ته او برکت ته ها او چې عقیدت د توحیدی په دغې خلق او برکتون دی د خپل رب نا و رحمت او رحمتون دی اولایک اوالموحتدون هم دا کساندی کامیاب مسله تحویل لقب بلې ختم مشوه ډېره ل مسله ډیرې هګامې پهې جوړ شوی ځان پهې څوک شي دانان شو دا راځ که نه او خلکو بهوي و, و دای شر او په سات جوړ کړی دی نور خلق غمه نې خپل کارونه کوي هدي که نه دی خوی بس چررکم دی تځینو شر او په سات کوي نه هممه شو به دا پ غمبر چې ګوره په سوفا مرووا کې کوفر شوی د شرک شوي د کومره پهکې شويدي او د و دا د د بعدت ځای دی د کب د لنیعبې ووي چې مونګ به او چې د سوفا مروانهانه به شپې د سرودو اواز را تهګوره با پرې و د ته چغې د پابل ځ دګمره ہے وماتې مدې د ه. ګومرهو زوینه ښا نلاره پولیسات جواب کوي چې نا صفا مرواو ته په خوانه د حق پرستو ځای دی موحدین په دې قدمونه ییخې دي نلغه قدمونه قبول کړي دي کدي کې ګومره یوشونه د عبادت د زینا نوزي ان الصفا والمروا بشکا صفا او مروا دواړ غونډې چي من شائر الله دا دا اللہ دا دین نخی نشانی دیم سوک چی دا اللہ دین گوری نالتا دی مرکز دیکن اخوا چلتا لڑ شی دا نخی نشانی اوینن ایمان بے تازه شي او پخوانی پیغمبران باوتا یاد شي اتو لمر بیا بیادا فکری خوا من شاعر اللہ دا دا اللہ دین علامی دی نخی دی که آغا حضرتِ چې جس وفا مروامین که وچه کری او دا ټول دا اللہ پا عبادت کی حساب شوی دی ولی اگی دقل دیکی ستا ناستو دیتا ناستو چلی یقیم السلاتا چلی د اللہ دا دین خدمتو شیخا نو که جمعات نو سوک نو خبس اللہ تا دا غیر نیت قبولو کنخا رستو بیا جور شو کمن حجال حج بیت غاسو کی حج کيده بیت الله په خپل وخت کې اوه تمہارا يا عمر کوي په هر وخت کې بلا جن علي نشته ګنا په دبان دی ايت توه فبه ما چتوا فو سعي کوي په دې صفا کې قران دا خلق دظام مناسب خبره کوي خالق دامه شو راکړي وا چې صفا مروا د ګمره یې زیدي کدی که څوک ګرزي نو ګناګار وایي الله ویچنه فلا جناه علی دی که ګنا نشته دی سره کار نشته چې دا صفه مروه کې سعی کل واجب دی که نفل دی که مستحب دی هغه د نور دلیلو نمالومیږي ښا هغه ځان له اختلاف دی قرآن حدیث سره کار دی چې داږي خلقو د خیال رد کوي چېږي وي ګنا دی الله وینا ایس ګنا نشته که توا په دې ومن تتوعى خيرا اجا جریر په خوشاله سره د دین یو کار وکه مروا کې چکرو لګاو خو به خوشاله سره خو به صحیح نیت سره ان الله شاکرن علین یقینا الا قبل ان کې او پویګیم رسالت پرشوا اوس قران زجر ذکر کی پاغه خلکو صدا ټوله مسلې دې ته معلومې وي وګورهګه نه کو څوک چې حق پټي نلابه هغه باندې لعنت ويخه هغه پخاو او کوسدي خو معلومی معلوم ديخه اذورا نه کوي چې څوک دینه تا پوسو کی چیرې پن پیريان څنګه خلق دی قران ویو تر سن کوي ا دې په خلق وي چې دا گمره دي منور پس نه کیږي ا دې ظالم دمر نه وي چې نه خلق دي اذورا هوه کنا فقول شهدو بان مسلمن دذن لوی زالمشتدي چې تا ته بده کې څه تکلیف دي ته مکه وا خير دي په دوره وای چې خ خلق دین الله بده وسره مرګري کې كونوا مع صادقين کې براشي ان الذين يكتمون بشكا کسان چې پټي مانزلنا ما من البيينات والهدى اګه چې مونږ نازل کړی دی دنیا چه اغا بینات تی توحید دیم او اغا سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم دیم دم را خیست تخبری من بعد ما بیناو لینناس فیل کتاب او پس داغینا چه منخواز حقلو دو خلقو دو پارپا قرآن کی او بیام دی پتیئے نیخ کارکی اولائی کام دا کاتیمین دیگا نا دا کاتیمین پټون ان کی یلعنهم اللہو الله پذی لانات وې وی, وی لعنه هم لعینون او لانات وې پذی باندې نور لعنت و وی وین وی وی کی چرست راځي چې اوسوک دی ها امقدس کئ مقتدی وې مونږه استادو توبه نزه استادوی نپیدا کی ها اوس مونږه استاد پشانتي استاد وې الله په لعنت وینو تی سیفت او اللہ پہ لعنات ہوئی دی سفتونا کئی خوا دی کتا پورتا کئی ادیلہ بانگونا و ختمنا او ارسکوئی نو دی ایسی پتونا کئی او الله سوئی یلعنوهم اللہ ویلعنوهم اللہ انون چه دی ظالمان سمرز دین بیزتی اکڑا ادا خلق سمرز فتیارک ساتھ لے دے اچھ منزوک اے میراب کی کینی نو ڈالباش راوالی خلق کو ته پليان کیولیاړی کی دا ویزونه لیکي دیوان دلعنۃ دی وی او سوره بیینہ کې براشی حدیث کې راځي چې په مخلوقات کې شرل خلایق دازي ناکار شرل بریه الا الذين تابوا مگره کسان چې توبه ویستان نبه خبر اچه خبر شنه توبه ویستان و اصلحو او ذ خپل عمل اسلا او کړه او بیانو او بیانې موکه حل قطان کی نوم پوه شي بیر د س یو کنا د زمون په مخکداسه علماو شریعت مسلو نو د یومې په ورځ یې په تکریر کی وی دی په ما کتابونه نو کتلی اما اوس کتابو تو زه پوه شم چدا مسئله حق دا امونگ با دی سر داختر منزل ازو بار نو صحیح خبرو اللہ ایسی فت کئی و بیانو خلق تیخ بیانو کن فولا ای کاتوب و علیم نالاوی دغا توب ایستن کی چی دی زمیر بانکون پتی باندیوانت تواب الرحیم اوز توب قبلون کے مہربان این اللذین کفروو او هغه کسان چې کفرې کړي او ما تو او کفار هم لشو اته به تسمن شو تاغه شرک او بدعت کې له توبه ته لشو کفارانو اولایک الیم لعنت الله باذری خلق باندې دال لعنت ته والملائکته دملائکوم لعنت ته والناس اجمعین وې د جمع د واو کې وای هغه دلته والناس اجمعین ټول خلق په لعنت ته مفسرین وې ترتیب پوری چې غمايان په دریابونو کې او مارغان پاسمانونو کې په هوا کې او حشرات په څولو کې غې په لعنت وې دا اسوک دې ظالم چې مونږ ته اثر راو را سي دوباره نکېږي او بنممو د خوراګ د پارسه نه پیدا کیږي دا اسوک دې چې ظالم چې حق پټ کړې دی خالدین پیامیش بای فدیکی لا يخفف عنهم العذاب اسپک بنکلیشی دین عذاب و لا اومین انا با دیتا محلت ورکلیشی و الہو کم واحد او مددگار استاسو حاجت روا استاسو حاجت روا یعو دیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشت بلکارساز مگر دغی اوزاد تیچ بے حدا محربان او نهایت رحم والدیم جاغیس را لگی خواه اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا کما خبر اے بیان کلا مسئلہ اے بیان کلا ارہا دیر زبار دست سالے ہو مونگ با خدمت کو د دا قحال لے دا بیدتی خواه چول بستا بدیشی او ډیر بد باوتا گوری او جی توبی ویستا کنا بیا مارګ کری وی چې ځکه لور شو ملاقات له تسلی ولورکو ځکه چې اعلان وکم نو ماحول ته خراب شو ویلي ها خلک وې دې مونږه د امامته نه وباسو ها ځکه لور شو چې تسلی ولورکو بیا حق پرځي او غته ناشتي تسلی ولورکې دې توبه کې دومره کمال دینو مساله وکړه ویلا حکم لا واحد ربۃ داز قرطبی لَمَّا حَذَّرَ تَعَالَى عن اِقْتِعَانِ الْحَقِّ کله چې الله خلق یو روي چې حق پټنه کوي ورې دا نتیان بشه نو له لعنتونو بدر باندې راشي چې دای یو یو يرولو نبَیَّنَ اَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبُ إِظْهَارُهُ وَلَا يَجُوزُ اِقْتِعَانُهُ أَمْرُ التَّوْحِیدِ نور پس یووی چې ورته خبره پټانکه اول لغه مساله چې دا غي زهر واجب دي او دای په ټاول ناجایز دي هغه مساله توحید ده کنو څو بیانوي کنو بیان دا به خامخا بیانوي خا. دا به ذکر کړم دلایل ذکر کوي وو قسمه عقلي دلایل یا وشتمات کې پینځه ذکر کړیوم اچې د معاد کړه نو اوس ذکر کوي ترقیق کوي کنه ان فی خلق السماوات دا دا دا زمکی اللیل و الارض بشکا پوبیدایش د اسمانونو دزمو کی کیم وقتی لاب الیل و النهار پوبدلی دز شپې او د ورځې کیم و الفلک التی تجری فالبحر او په دریاو کې بماین فاون الناس او ډک دی د اسمانونو نا د سمره دا یو یو جاز راوړي چې په میاشتو وتن دا غاډي چلیدو اجازه بنه تاسویدو بې ما ينفع الناس چې دی کې وسونو نو الله وی چې تا تس په نظر راځي نه پکیوخه داو چاولی پکې وی انم پکیو بوت کاسم کې او کله پکې کجوري راشي کله پکې بادام راشیا دا کریټونه پکې ماتيږي کنه تګدی یزدان خوند د دین نن دي خبر کله پکې امون راشی سیوان راشی د بارنه ای کورکمان مرچکه دنیادا ټول بګی راځي دا زکه وایو چې بعض خلکو اعتراض کوي چې تاسو یو قران کې هر څهشته کنه چې نه حل کوي تی بیانله کلشي نو یفذیک ما ته مالګ مرچکه او خیا وای راشه ګور پاکستان لکنه ښا چه ده جاز که سراغلی دی ناغا گور از آنلا بی ما ینفعو الناس سبا کی نشتا دی وما انظل اللہ من السماعی من مائن اواغا و اپوچی اللہ ورید اسمان نوبا فا احیابی الارد بعد موتی هم زمکا جوانده شوا خبری اوکلی نا فا احیابی الارد بعد موتی ترو تازه کی بدی سر از مکا پس دو چی دو نا او بس سیامن کللی دا بتن فار کړیدي دی ځم کوان د ارتسم ز سر تصې ف ریاحې او په چلولو د هوګانو کې کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه کله هوا د بلېغاړ شي خله کوی د کوټ نه راله کوټه کی دخوا لا را ولیدار ځای نه مختلف و طرفون نه چلیږي. دن بین و السحاب المسخر و غور یز چ مقررزان بین السما و الارض هم اندزمکه او د اسمان کی دا ټول سودی ل آیات یاقلون دا دلیلون زی د توحید او خدای هغه قوم د پاره چې سوچ کئ یعقلون دګه د سوچ والو د پاره ډیر قسمه قسم عبرتون ذینسیهون ذی و د لایل ذکر کړه څنګه یې کول کی سمارزی کرکړلی و چې فلا ته جلل الله اندازن ذمرو کې چې الله سره شریکان مګر ځوین دلته اوس رد کوي پاغي باندې چې خلق صبر نکوه هغه شرک ده الله سره او کړه ومن الناس بعضه خلقنا ميه يتخذو من دون الله اندازن هغه سوګ دي چې نسی بغیر د الله نه نور شریکان دی وېدا سکنه تاسو یې کوم بابا نیولې دي مونږ مذی بابا مردان کې وی یو یې غوم ده ها تاسو کوم بابا یې مونږ خو خیش کو کې پاتې کیغو اولته ګشل غزه بابا وتوي نو زمو خلق غل زی راځینو خو پرې ده یې نه دې یزانو تاسو مای یتخذ من دون الله عددا قسمه قسم بابا گاندی په <تصفح> بو کې دې نو هغه د ګزنځي مواردې چې وس به یې کب نه ترقی شوي دی دا کنه پناو خار کې دې هغه تمصبه با وای ګور زاسې ظالم اندي اپ دې ګوري پت د خدایو لیا دې مصبهم پکې یو ارد کسم با پاکی توی پاولیا و پوری خان نو ایزا خان دم پتا پوری پاولیا و پوری نو خان دماغ باید خلقو ناغ سوک دی چنیسی بغیر داللہ نانور شریکان یحبونم سنگیرانی سی دلیسو نا محبت و سرساتی دیر محبت توبہ تداغینم واخ لبی او دسا چیزان پا پتا ازېګورې په دې پد نه غنې چې ته مونږ قضا کی یا روزاونا نیسی او چې دا دې وته وې چې شي نو بس بیا راشکې زمرو محبت و ساتي که حب الله څنګه چې الله سره محبت ساتل پکار دي څنګه مؤمنان د الله سره محبت ساتي نذيذ خپل الی او سره محبت ساتي والذین آمنوا وشد حبلا لله هغه کسان چې مومنان دي د یریت نشیره سه دي هغه ډیر سخت دي د الله په محبت کې ولي هغه کوږي نوم چره د خدای نه نه دي شوي که اجزان او غریبانی نوم چره ګیلانه ده کړي د الله نه بسو یالله شته کنا دا خدای الله چې پس خوشاله دمغه پاغي خوشاله وي او اماشي ریکان چوغیشي او خو بیا په غټو زیارتو نو ولي او د خو چې خپل غرض نکې کنه به نو ولي په کار دی نه بل په کار ا د مؤمنانو محبت الله سره په هر وخت کې قائم دائم دي هغه کسان چې مؤمنان دې ډیر سختی د الله په محبت کې ځان قرباني جهادونه کوي مالونه ورکوي او پلکور خوشيپري دي ابو بکر ټول مال ور کړيو کوري خاليفر نبی نبي عليه السلام ته کور دي سه پري خورو بيد الله او پیغمبر نومه پري خورو اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب زجرته الله وي وی دا مشرکان زکه شرک کئ چې خیر خیریات ته داګه د زیان ذلیذ له نو کدی پدی دنیا کې د الله یو یو کولولې دکنه دی او بیا شرکو کی چې دی پوهې شي کنه چې زور خدا الله دی زور او طاقت خدا الله دی ډیر خلک پکې مسلمانان شي کنه چې دا بمونونه او داسیدونونه را خللا د زیارارتونه به او ی نه شو کولی پولونه بروان شو ورس بروان شو خوا کې به زیارتو سره زییاه ډیر خلک پهغې مسلمانان شو ګوره او تااس خلک پوه د دلتهې به نه نشی رالی او ن پټهوي دی دا خبرې بیا کوي نذا اللہ سبب گردش دی رو خلق و ایمان د پار کنه افغانستان کې سو شو نبا کې اصحابا بس کار وکړ درې لوی و لیوخه نبل نبل یو خو چې اعلی الله ایمان نصیب کې خو ځان ل خلقا کچره اولذم ذی ظالمانو خلقو از يراون العذاب کل چوینه عذاب په دې دنیا کې نذيبه پوشي ان القوهه للله جميعا چې زور او طاقت خټول ده الله دې او ان الله شديد العذاب او بيشکه چې دا عذاب ډير سخت ده نو دا لوک تمنايش نو جواب ته اجت نشتا لکه خلق وي کنه يروي کاش ک الله رب العزت په دې باندې یو کوړه اخلاص کړی کنه د ته بیاوا مع که نو بیا خوااجت نهشته او کللو د شرط شي نوما دا دی چې کوي داسې وختلی دی نو لما پهلو شکه دیو بیا شرک نه کوي اوی سرلییدلی نونو دا خرت حالی یوګوره اس تبره الله نه یاد کاغ وخت چې جدا به شي بزاره ب هغه کسان هغه مشران پیران چې دغې تعبیدار شووه من الذين اتبعوا ضلوا تابدارون ورأوا العذاب وبين العذاب بقیامت کې وتقطعت بهم الاسباب ختم او ختم بشي دې پمینن کې تعلقات محبتونه قیامت کې بدغه مشرانې دا اولیاء او بزرگان او چې دی ور پس ورشي کنه الله سره خبرو کې مونږ اريبه ویچ رکشه ظالمان مونږ باندې هم دروغ جوړ کړیو مونږ څه خبر یو بایکاټ برش نظام مشرکان باغ واخ کی داسې سوځي او څو سو غندو نه وکي وقال الذين تبعو ابوي وکسان چتاوی داری کړي وا ان لنا کرتن کاش که زمونږ د پاره دنیا ته تللوې کنه کموږ بیا دنیا تلاله کنا فنتبرأ منو موږ بجودا شو د دې مشرانو نا کما تبرأو منا لکه نن چې دې زموږ نه جودا شو وک بیا لا موږ الله بیا خو بوټلل نشتا ته له ما عقل فکر نو در کذالک یریهم الله او اعمالهم دغصیب الله او خې دې تا دا خپل شرک عملونه په قیامت کې چیتا خو عمل کاؤ او خبر نوی چیتا قبول لی که نده قبول د زما ده پارا سواب ده که عذاب ده قیامت کې بیدتا اللہ خیخا څنګه بی حسراتن علیم افسوسو نبکی چی افسوس چی موندہ سکڑے افسوس چی موندہ سکڑے خوا بیا خوص نکی کنا خوا تش افسوسو نبکی امام بخارجین من النار انا بایدی چری و تنکید جهنمنا دی خود اگر خیال یریدونا یخرجو من الناره صورت مائیده کی ددي دی با دامت لبی چی مونگ دی ور نوضو ذان لسلار گورو فاللو یو ما بخارجین منها ولو ما عذاب مقیم نشی و تیتنا دی یا ایوها الناس ایوہ الناس پوری دا قرآن یو تقریر ختم شو دا پورا تقریر او خوا ادا تول پرد شرک اعتقادی او خوا حضر تیزکای ایوہ الناسوی جو شرک فعلی با شورو کی گیر شکرانی نظرانی فاخر داوانا صواب چوٹی خوا جمعہ